حتى يردوكم عن دينكم معنددي ن کوم ان اولو د دګو په سرسللا کې یو ډګر پرونمونه په احتشار بند لون د یاد هغه د استشراق یا د ختیز کووهې دګر ده دا چې استشررااق چه شا ده ختیز کووهه یا شرق شناشي دا چه شاده او کوم کوم دګرونه دي کوم کوم ووساعلي دي لکهمه وخت را فایل شي د حکومي اهداف دي په دی برخه کې تاسو په خدمت کې مختصره خبر وړاندې کومه امید ده چې دا مختصره خبره به دغه با. باب کې د نورې مطالعي لپاره بحث په مخ دروازه خلاصي تاسو به نور بیا ورسته ان شاء الله په خپلې د شرق شناسي يا خطي څوهني يا په عربي کې استشراق ورتواي يا په انګليسي کې اورنټليزم ورتواي د دې په برخه کې تاسو به په خپلې انشاءالله مثال و کوو یو لا در معلومه شي چې ختیز پووهنه تشي ده استشررااق تشي ده او ل کله نهپل شو ده کم کارون تر اوس پورېیکي دي او کمهطرریخه با د روانهانه ده دا طولشان به انشاءال الله موت شي په خیر سره به ووا اصلې خبره دا چې د استرا د پیژندلو د پاره باید ی وا ددي دا تعریف شي دا و شي د ختیزوهنه وای استشراق یا ختیز پهنه یا او انتلزمم یا شرق شناسی دا د دو اواتونه جووره ده ی شرق یوی شنا شي د ی ختیز دا کووهنه ده یو اوپې په استشرق یا غطلب ده په ماه ده یو پهې رق ده یو پهکې اور ان یوې نظری ده چې د زمم لاف باې نو او انتلزمم یا استشرراق شرق شناشي دا په دی پورې اړ ل چې ی یاې په خپله شرق و پیژنو شرق دوی چې شي او بیا داو پیجنو چې دا شرق دوی په کم ډول باندې غواړي چې و پیجني شرقرو نو د غرب په اصطلاح کې یاد غربیان په اصطلاح کې دوی د مدیتراني سمندر ته چې وګوري سره د مدیتراني د سمندر شرقی خوا چې اسلامی هوادونه دي او جنوبي خواي چې د افر شمالي افریقا هیوادونه وي اغم ټول اسلامي هیوادونه دي ان تر جبل تاریخ پوري دوی ته دوی شرق وځي کدا دوی ته شرق دوی د دې نسبت په غرب کې که ته هم د شمالي افریقا د لپاره به دوی مخامخ پراته وي شمال او جنوب به دوی سره فدا چې د شمالي افریقا د اسلامي هیوادونو دینی اخلاق فرهنگ او عادت و رسم و او رسم او فکرت صناتون یې دا اسلامي دیو اسلام په شرق کې ودا کړی دا وبیا دی شرق نه مخ ته غرب باندې خزادله دی ملکونه تسخير کړې دی او د خلکو ځډونه ته ورغلې نو په همدې خاطر باندې دی اسلامي مری مغرب ته هم د شرق ته کې استعمال لوي که څه هم هغه د دې سال ته په مغرب کې پراته لکه مراکش او دی لیبیا او د تونس او د الجزائر د هیوادونو نو شرق د اروپایانو په اصطلاح ډوډول ته بریږي یا اسلامي هیوادونه دا یو معنی ده او یا دول هغه هواونه چې مدیترانهي له دوینه بیلوی مدیترانهي سمندرې له دوینه بیلوی د مدیترانهي اخواته شمال او غرب ته روپا پرته ده جنوز او شرق ته لمسمانانه هواونه راتلی خو بیا دغه لمسمانانه د هوادون په منځ منځ کې یایي په څنګه کې د جنو هم پراته دي لکه بودایان دي یا هندوان دي یا جنې دي د خلک هم د په شرق کې نو شرق د اروپایانو په نزد باندې هغه اغا.. یا اسلامي الاي.. اوړئ او یا هم د مدیترانې په جنوب او شرق کې كي.. پرته براتو.. میتونونه هیوادونه عونه امتونا.. داې دوی په نسبانې شرق او هر ش چې شا پهیشيې پر اړه لري دو تا.. ورته اورنټ وای یعنی شرقی ک تاشيخواته را یا نو تااسته هم خلک اوورته وای ن تااسې ژب ته ن تااسې ژب ته اورنټ یعنی شرقی ژب او ال دوی کالجوونه یا په همتونونه یا فتي چې لري دی شرقی دراساتو یا دی شرقی از دکر و دی پار دوی دی اورنتل ستاڈیز پا لري بانده بخشونه لیدی، چانگی لیدی اورنتل لانگویج، اورنتل ستاڈیز، اورنتل دشرق په نامه یا د اورنت اورینټل په نامه باندې دي دوم جو د دې کلمې ده یا شناسی ده دا کوم ډول پوهنه ده د دشرق غرب د علماو او پههند ده دشرق د ادیانو ژبو ادبياتو تاریخونو عناناتو مومي فرهګ او د دوسې د سکريمهنووي حالت پههکلهغران د شخ په باره کې د شررق د ادیانو په باره کې کاغ الاند ده کاغ هنزن ده کاغ بوددایزم ده کاه دی ور ته دي, دي او د شررف د ژب په باره کې د دوی تحقات دي کاغ پختتو ده که فارسی ده کا عربي ده که تکی ده که وردو ده که هندي ده که بله ژبه ده په د شرق ژبه وي که شرق تاریخونه دي او که د شرق ژوند فرهم دي او که معاشر فرهم دي دا ټول دوم ته کوي او د دې لپاره دې فاکولټی لري د دې لپاره د انستټیټوونه یا معاهد لري او د دې لپاره کتابونه لیکلي دي دا چې د څلور لپاره کړي دي د لګرسته ان شاء وای چې د اهداف د شرق شناسي نه يا د استشراق نه شي په استشراق کې یا په شرق شناسي خطیز په نه کې ځینې دولتونه تر ځین نوورو دولتونو ډېر مخکيدي او ډېر دلچسپي ور کوي او وجه دا ده چې اغوې دغو تحقیقاتو او څېړنو تر شا فل ديني فکری ټولنی سياسي او پوځي او اقتصادي اهداف لري په دې معنی چې ته یو ځای ونه پېژنې الته نه مداخله کوي نه اقتصادي مداخله کوي نه پوځي مداخله کوي نه تخفل مشالې تشخصه ولا شي ی والی به یو ځای ور د غ خلک به پژې د غه د خلکو معنوات او رويات به معلومه د غزه د خلکو تاریخ او ژبه ادبیات په معلومه د غزه د خلکو او مومي یا جنرل شیکوژي دا به معلومهوي دژ ور سر بیاته د غوی سره تعمل کوي من فی مثبت د دوسته یاد د د خومن چ مخکې بهتی نه زانیواري خبروي چې د شرق کې سره وان دي څوک دي څوک نه وي نو د دغه استشراقي مراکز او تر شا ځیني هوادونه دي چې هغه په سخت کې رسمي هوادونه دي انګريزان په استشراق کې ډېر دلچسپي لري ځکه د اسلامي نړۍ تسخير کړو او لاوسم لا ګرځ د تسخيرولو هڅه کوي امریکایان په استشراق کې ختیځ پهنه کې ډېر دلچسپي لري دې اسلامي نړۍ کې ډېر اقتصادي اوسكري او سیاسي قوزي نور ډول ډول مصالح لري ګورېډي امریکن د پښتو په سپورتي او فاربي د 10 غګي کې ستو وای د یو خپلې شبده لوې لوې فوزيانه لپاره به ژوند بنګي بلکې د فوزونو تر ټولو لوی یو وخت جان ابي زيد په نوم باندې شو سره یوې امریکن تاسو بنو مرده لږ روان عادي روانه را دي ویله به تکلیفه که فهم هغه اصل کې عرب وو مسيحي عرب د لبنان په د عربی نظام سره وروره نو د عربی دالتبي طب فاکولته کې ځکړې ل شرج ځکړې داسې نو چې د عربی لزان سره لبنان نوړې د استشراق په باره کې جرمنیان ډېر د چستلري بيخي ډېر د اسلامي نړۍ زاره مطبوعات کتابونه مخطوطات په خوانی لیکنه د په هر ډول باندې یا په قاچاقي یا په قانوني یا په غیر قانوني ډول د نظام سره وروره او الټي په خپل مزمنو کې غي پزای کړې دي او چې په 80 د خپل ماضي په عربانه تحقیقات ور پیدا کې دوی ته د دو دو دو دو کتابانونو ک الته خپل تاریخ معلو تاسیګونی دغه د مختي چې دوه ډېر خمت لرري او د کتاب روشانې ګی په قشااخ دهوللی کله د عرففونو نه پټ او کلی د مضمونو نه پټ او کلی د کتاب خانونه غلا کو او کلی په ډیررو لاړو لو خیمتونو باندې په لکوو ډالاه باندې یا په لګونو لکه ډاله باند یو کتاب اخدي او بیا یا د د اللمان ځینې مضمونو طرسه او یا د برطانی ته شووي یا د ایتال ه شووي دا خلق په دی کې دل چسپی لري د برطانی جررمنی او د امریکا تر چنګ ایټالیا دا هم خډره دل چسپ لرري د استشرراق په باره کې زه په دوې حظه یو دا چې دی مامخ اسلام ړي دی پراتې دي د م په په شمالی غړ ک دوی پراتې دي او په جنوبي او شريغاه کې مسامانان پراتې دی بلکل مخامخ دی ورته او د دی ډېر زې د پاار دوی په پا د سی باندې حکومرانی کړی ده او حتى په دی تیره پیړی کې په پی لبیبانې د اټالانو حکومت و عمر مختارچ مقابل کې راپورته شو یو لوی jihad شو اولته قرباني یو له مرحلهو د اورته راش دا یو سبب دی دوه سبب دوم سبب دا ایتالیا د ایتالیا په مرکز کې په روم کې د دنیا د مسیحیت نړیوال دولت پروت دی واتیکان الته پروت دی واتیکان به دنیا یو دولت دی ټول څلور نیم سو متر مربع لري یعنی د نیم کیلومتر نه کم او د ټولې دنیا په کاتلو کې مسیحانو باندې مستقیم وزارت یو په دینورو باندې بل واسطه دنیا لغه تاوجي کوي تر نیم کیلومتر وروکه مملکت دي پل سفارت له سفارتونه لري په ملل متحد کې خپل پچا له لري خپل رادیو لري خپل نظام لري خپل بانکونه خپل اقتصادی نظام لري او د ټول دنیا د مسيحيانو روحانی یا ديني مرجعیت <مسخ> ګڼل کیږي دام په ایتالیا کې او کډر له یو کتابخانه لري او د دنیا د اسلامي علوم او څومره کتابونه دي ټول یو د ډیر ډیر نوښې دالته د ځان سره خوندې دي او په غیبه نه مسلسل لګیا دي تحقیقات کوي د تحقیقات په کومه هغې سر سره کې ده بن ان شاء الله لګروسل دي د تاسو خدمت کې هرڅه تر ایتالیا او اخوته فرانسې په استشراق کې په ختیځوونه کې به ډیر لاس لري ډیر محققین لري تاسو ګوري په اسلامي نړۍ کې څه څومره کندنه کوي د وزورو تاريخي آثارو دراسپڑنو د دی ډېر شاک سره فرانسوي د محققین یا فرانسوي څېړونکو دا مکتشفین د بلاوی ترشا ولاند دي او ډیر خلک د افغانانو یا د افغانستان د روزلی دی په خپل فکر او فرهنګ دي او مزاج باندې او فرانسا په دنیا کې د دې داوا کوي چې دا د دیموکراسي مور ده هغه چې دیموکراسي په فرانسې کې زیږیدلې ده معاصر دیموکراسي او معاصر لیبرالیزم دا په فرانسې کې زیږیدلې ده او بیرستۍ ټول ارواط نشعث کوي نو د اروپا د معثرېفللسفه هغه اصلی ځایې پلارنا وطې فرانسه دا. او دا چې دموکراسی او لبرالزم د اسلام په خلاف یو نظره ده نو دوی د اسلام پژندلی کې هم خ چسپله ل ترسو چنګه وکلشي دغه لبرازم او دموکراسی په اسلامي وور ک ور کې نو فرانساان هم پهدي ک خډېره دل چسپی لري فرسایانو ترچنګ روساان بېخډېره دل چسپی ل ک هم او زیاته باخه خپله په شې پرته ده خدا هغه شرخناسي د اسلامي نړۍ سره له پوله پوله لمسمانه نه لري پر اساس که څه هم مرکزی پروت ده روسان په خپل شرخناسي یادښتې سپورانه بي خېدره لوی اجتهال لري او لوی لوی معاهد او لوی لوی مراکز جوړ کړي وو د لينينګراد يا د پترسګراد په خانه نوو د شرخناسي انسټیټیوټ په دنیا کې ډېر لوی انسټیټیوټ د شرخ جبی ادبیاه حتی که پښتو کې د ډاکټور هم د روسيانه باید واه ال تورزی په پښتو ادبیاه او په پښتو تاریخ هم ډاکټور وی دو یا د روسانو په وخت کې چې تاشکن کې د شرخ شناسي یو انسټیټیوټ جوړ شو او ولاته رس پر فعال دي او د شرخ جبی ادبیاه او ادیانو په بار کې ورکه څېړن او تحقیقات کیږي تر څو دغه فرانا کې بیا دوی خپل تشاميمونی شي خپل پالیسی امغه څه کې د هم د روسانو یو کار و چې دی د روسانو ډېلو مشرانو دي شرق پښتو باندې پیږي تاسو ګورئ د دنیا په سلګونو ژبو ته روسانو خپل ادبيات او فرهنګ ورسولیو عربی کې كتا... قوانیس لیکلي کتابونه لیکلي لولې لو تالیفات لري د روسی خوانه شت رازم دا اوس د تاسو په مخ کې تیر شو یفګینې پرماکوف د یلڅن پوسکه شت رازم او د سوکال ماسکی د عربی ژبه ترطولو بهترین عالم او خطیب دی ول اسکال ای واجب په بغداد کې تیر کړي دی پراود دی ساري ژورنالستي کوله ول اسكال یوج په بغداد كثير كثير ول اسكال شباب د شواذ سره هم پیزي كثير کې او جبل دکای او فرحان او دای جرنالیست او خبريال او محقق او لیکوال او بیا ورسته د خپل علم او د خپل زهانات او د خدمت په مټ د روسی شدرزمایته ورشد یفجن پرماکوف په اړه به یو باندې د معلومات سره ای کله کله به ګوئی د روسی په شرق شناسي د اغنه د مراکز په سلسله کې کله کله د افغانستان په عربان باندې یو څوک غږی د البرګ سد په نامه د سوي کله اور دې لوي پښتو د پښتوای چې حیران بشي ورته شدا اوس رسيده ده پښتون دي بيخي اټ د شکر باندې کې یي چې پختون پښتون ني خالص صفه د افغانستان په مرکزی شرقی شرقي لهجه باندې پښتو وای او کلونه خلونه په کابل کې تدریس کوي کابل کې کار کوي سمه روغه پښتو وای اټ شګ د شهري نور باندې راځي نه ګرامرې او نه د نوطق کوي دون شغلط لرري د خلکوړی د خواري کلي دي د لووم د فونونه دی د کولو ده نو روسییان دل چسپی لري دل چسپی لري, لري, لري, لري هم دل چسپی لري ایتالان دل چسپی لري دل چسپی امریکا هم دل چسپی لري هم دل چسپی لري د ش شنا یا د ختی بوهې په باره کې دشاررق ژب د شرق تاریخ دهې د شرق علوم کې د شرق کتابون ده د شرق اديان ده او د شرف عمومي روحياتو باندې پوهېدوې رجنه با سایکالوجي باندې پوهې ترڅو په مناسبو وختونو کې د خپلو اهدافو لپاره مناسبه پالیسي وځاک راشي او هغه قدم په قدم په اطمینان باندې تطبیق کړئ دوی هرڅه داسي سيستماتيکلي په منظم دول روان دي داسې نه دي چې بس ترې پټې کوو وندارې وروراره دغه څه نه کوي دوی کما ته منی هم دا ورسنه کوم نو کوم موږ غوښنه چټور زم ته ورته حقو چې ترازوم پي... تیرا حقو دی ورهو د راحق څه دې نه دا چې رازم قدم په قدم را وي او چې زی هم قدم په قدم روان بي. او دا ټول د سرشناسي زور دی له سر دوی سره سرشناسي په حقیقت کې د شرق د پیژندنې او د مسلمانانو سره د تعامل لپاره د زیست ترګري په دې څرګندونه دي چې معناونو وضعیت معلومه ای چې معناونو حالات شو باندې تشاری د دې لپاره دوی ډیر کارونه کړی یو واجب د اسلام په باره کې په تیر او یو نی مو کې غربي مستشرقینو دریش په تازه کتاب لیکلې دي ما یو ورځ یو مجله کړه ځې خطل خوهانه او خطل خوهانه په نامه لاستشراق او المستشرقون یو په هم تنشه کړي و اغه پکې لیکلی و چې تر اوسه په ډېرو یو نیمه کلونه کولونکي یوازې د اسلامي علوم په باره کې او د اسلامي افکار او نظریات په باره کې غربي مستشرقینو دریش په ته زره کتاب لیکلی او چاپ کړي دي په مختلفو ژبو په ایتالیې فرنسوي انګريزي نورو ژبو باندې د اسلامړې په ژب باندې دغه معلومات چې دو نه ډ دوی دژان سره پیدا کړي دا د چلپاره کړيدي په باندې چ کوي هدفې چه, چه ش ده یا په مجموع کې دراق د هداف او مقا دی چه ش دي په مختثر دوول تا خدمت ک عرض کو یو هدف د دوی تر ټولو مخک هغه دینی هدف دی, دی, دی دینی هدف په دې معنی رانه شدی مسیحیان دي يهوديان دي او د دې له اسلام سره تاریخی جګړه را روانه ده رسول الله صل الله عليه وسلم د زمانه نه رانه لور ترننه او دا جګړه ورس پوري څو ديږي سريغي نه مسلمانان هم زور کی دي که څامل حکومتونه کمزوري دي خو مسلمانان اسلام او ایمان لګا دي نور هم خريغي ایمان هم مسلمانانو کې تقويه کوي که څامل دي د ظلمونو او زور او د مشقتونو په مسلمانانو باندې راسته وي دیريږي خو څو مړه دیريږي هغه أغا... په مسلمانان ک دری په مقابل کې اسلامي احساس نور هم قوي کي یو چا وختې امریکان شپ افغانستان به عملو کول و چا و مقاله کلی وبي... وه وردوژبه بانددي تلي مقاله و بیا راانو امریکانې مسلمانو کوو مسلمان بنایه امریکا مسلمانان مسلمانان کلل امریکا مسلمانان مسلمانان مسلمان کلل مسلمان یعني تش به نامو مسلمانانیم هم سمانون کوه چې پرون اوواې په انتصاب باندې بس نه کو ده چې بس نوم مې چاحمد محمد دی بد دا بس ده نن هغوی هم به خپل ریوان ک سرخ تکري او په دی باندې فکر فکرو غور کوي چې د غ سرهون کلي دي د مونږ سره سر اخ ري او د دوی خپل کودایانان اوس د دوی په نیتونونه باندې پو دي دوی پر را تر بیا شوي ی هغوی ته وز ح خور معلوم دی چې د نه د نه دی بشاره خوښ دی نن لبرالزم لبرالزم د نه ژاددی ده بس خالص وچه غلامی او وچه استعمار غوړي غریدنه چې وښه کوي چې ټولګه بس څه تللاسه نه کوي کوشش کوي چې مختلف وګړو نه وټه پوي او غوړي ډېر زرزر بناکي او باشي ته علي خپل غلامان او ډېر زرزر بناکي او باشي به چې وګړي چې لوګوني بناکي کړي بیا وګړو نه ټپي دی الوت اشتیاي راځي به زرزر بناکي او باشي به یو يو نو یو طریقه باندې نو هدف نه دی چې اسلام مخ په قوی کې دوه او بل خاطر هم مخ په قوی کې ده نو دا په حقیقت کې د دي دوو دینونو ترمن جګړه ده د دوو فکرونو ترمن جګړه ده او د هر فکر سره چې تاسو جګړوي تبعه دغه فکر حقیقت او ماهیت ځان ته معلوم کی تاش خدمت کې ما فارون عرض کوم مولا چې فکر په تبر نه فکر په فکر ماتی او ستکه چې یو فکر ماتوي او هرغه په خپل له دې فکر نه بیزار کوي او دی هغه د فکر منون کی دی هغه په فکر باندې شکمن کوي باید تاې تا دغه د دی فکر توولخونو در معلوم وي د زف نقطې باید در معلومی وي د تعمل طرریخه لاغ سره باید در معلومه وي چې زت د دغه فکر منون کې په دغه فکر بیا باوره کوم دا باید در معلوم وي او په مسلمانانو ک دا یان دوی ور معلوم تا چې و اوس په میلیونو نه په سګونو میلیونه مسلمانان په دنیا کې داسې دي چاغوی په اسلامې ب باوره دي نه غواړې اصلن کو چوک تبیقوي رالی ورته هغهه مجرم ګنی اغه وزنی و هي تر دي زنداني په اسلام باندې بے باوره دي و اسلام د کار شې نه ده او اسلام باندې تر دې حدا بے باوره کړې دي چې اسلام دوی ته ښکاری څه شي اسلام تعریف په منشور زما خې د راډیو یو چوک دی د دوی د دموکراتانو کله کله د راډیو ته راکښ کی بيخي ډېر غزوی سازمان ته جوړ کړی ده د احمد سیدي فنانو دمر لوی شخصیت ته جوړ ده چې بث شغلهږي پیژ نه او کینه پیژ نه ورته سلامونه دي شخصیت بزرګوارې کشور دغه شخصیت بزرګوارې کشور ابله ورځ د اسلام یو تعریف و اسلام سره کمن میشن اسم او لا اله الا الله او اذان در م افغانستان مردم لا اله الا الله میو او اذان هم شنیدم څه دیگه چی مخاين بس یو لا اله الا الله تخلو نه ویل کې کمی کوي او بس منهره پورته شي شو دا نظام د د اسلام وي حکومت دی د اسلام وي قانون د د اسلام وي فوز د اسلام وي د اسلام دپه دی وي پلیس د اسلام وي د اسلام د پااره دی وي تعلی مطبیه د مسلمانهوي اسلامي او ل د پ کووي اسلامي اهداف د پ کوې د مسلمانان عمومي افکارو نظر یاد دا د اسلام وي مسلمانان د خپله حکوو خوښتنه و کوي مسلمانان دی زتننفس وولوي آزاده د وولوي د بل چې ا غلاان دی نه وي خپل تاریخ د و پېژ د مساوات غختتنه دله نور میتونو سره وک کوي داشان د د په فرهان کې بخی د اسلامقاللب کتن نه غ اسلام دته وي چې بس ازان واي کلفیتن ور ده کل راونه واور ده کلله تاپ او کلله داس یمللاو واوره ده چې بس کراي سره دی ته د زانونونه لپاره نیولله دي ناشت ن روپې ووررکي نوربلله خپله پې نه پېږشه د زان چېته وایي د زانان معات سر ډېر معزنین دا ې دي ځدې ازان په معنا نه پیږي بس کرای ازانونه دي کوي په شی ور کوي ورته د مېشتې نور در پی تنخاخلی فصت هغه ووای چې وخت پوره شو دي تی ناره پورته دي دا د دې کې د اسلام تعریف نه او داغه شخصیتي بزرګواره کشور ده علامده او کله کله فتوا غانې چې دا شی ده دا حرام ده دا په اسلام کې په اسلام کې نشته خو د اسلام معلومات په کې دا چې بس سړی دی لا اله او ازان دی په مملکت کې وردلای اسلام بکیې وک که نه وه بس اسلام دی مورده تردي اخوا ته نور غواړي خلک دا تولزم ده ووحد ده دا خلک لو د چې خبرې کوي دا د مستشرې مشاگردان دی نو د استلاق یو هدف دینی هدف دی یو مقد دینی دي مقشه دوی اسلامتهبي خاطره زر کوي معلاق کووي تقیقات ور کې کوي چړې کوي معلومات حاصله چې دوی ته اسلام ور معلوم شي ترسوو په اسلام کې زموږ د شیاو خلک دي چې اغه یو وسله وسیله ده چې جوړه کیږي چې اغه په ذریعه بیرته مسلمانان شکمن کې په دې باندې او دا په هغه صورت کې کیږي چې مسلمانان خپل دین چې دوی خو یې لري خپل د مسلمانانو لري خبره وي په دې کې دي چې د دې دین عقیده څه د دې دین قران څه د دي دې دي دین فقہ او قانون څه د دي دې دي دین اخلاق د دې دین رجال په دې شانه ورزان ما او بیا د دی واصلله ځان ته جوړی ځکه که دوی مسلمان ته وایي چې زه مشيحيیم او دما مشي دی د اسلام په دا وایي مسلمان تهایي ته بیا ورک د تا مشي وور د تا من خوکه دا را شي چې مسلمانه دتاب د اسلام ففلانی کتاب فلانیله مسلانی وخت دغه دوول یو نظرهور م دا او د تا خپله مع ده مسلمان لور پي یار د ماما کتابله ت یاد کو دا خولو چې دما نظره را ته او خوږه چې زریختانه پیغام تر ما دی خپېږي نو شاکور ولوبې د مسلمان مسلمان ته شاکور ولوبې بیا دا شکه پزې هم کې کرا کرا کوي کېږي تر دې چې په ملي نو نو مسلمانانو په دنیا کې د سښت چې بس یو ځینو ميدم مسلمانانو دی نور شریعت به غوړی نه ده کې نه کوي او په هیڅ صورت نه منم نه قانون منم نه نظام منم نه حکومت منم نه پردو حجاب منم نه شریعت منم نه حلال او منم ما پرې د ځ آزاد یم چې <سيح> غواه غه زخپلله کوم ځکه زه دموکرات مسلمانې او په دموکراسي کې هر چې باید زخ خپله وټاکم د حکومت تر طرریقه هم باید خپله اوټاکم او هغه قوانین هم باید زخ خپله حکومت چکومت پچلليږي نور به ما پرږ دی او کتاب ما بهې په زوره اسلام تهبیقې نو بیا خو دا اافراتیت دی دا خو بیا ترورزم د خو بیا بنټ فالان ده او دا خو دې ورو پیشته لا ارتجابه دا ولي د یو دول استشراقي فهم غربيانو په تیریونی مدلونو د یو نيمو سو سو وکالوکي ومسمانانه خو ور کوي چې ډیر مسمانه چې بس یوازې اذان په کاله ورځي نه ماشد د کل اذان شوه د خلاص مند مسمانانه کله نور اسلام په عملی شکل نه دا چې نه پیپیږي غوړې بي بي نه بيخي په وزن په خلاف راوښتلې په ملياردونو ډالر په دي خاطر لګوي چې اسلام د تدوخ نشي اسلام د راه نشي فل تژ جوړی کلی هنتون نهژړي مطې را ستلی تلزیونونه ټلا کانالونه انرنټ پاانې مکتبی کتابانې مفکرین شاعران ادبان ادبی ټولې چاپخانې مطبوعات، سیینارونه کنفرانسونه غونډې دا هر سر راون کړي په د خاطر چې خلک په اسلام ب باوره کې او خلک ته دواوي څه اسلام نه نظام لري نه حکومت لري نه یاده اصول کې ستدا بس اسلام دی الله نو د خپل باندې وای نور څه هرشا کو کیارې ول فتش خبره ده نه پیر نه وای اسلام دی فریت نه پیر نه اسلام دی فریت نه نه دی کله کله پیر اسلام نه وږي بیا پیر بس دویم همدغه اسلام ته په دغه شیوه نظر ګوري لکه پیران چې فریت ګوري چې هر څه کوي پیر بس د مرفول قلم ده یاده په تاسو پیږین ده نو درڅه کوي درڅه دмун ځل ته وي نو دا یو ډول استشراقي فهم دی چې په مسلمانانو کې خبر کړي دی او د دې هدف په خاطر کړي 700 مسلمانان په خپل دین بې باوره کې او دا په هغه حقیقت کې چې مسلمانانو ته شکونه د خپل دین په وسایلو او په طریقو او په ذریعہ ورواچيږي دا چې مسیحیت او يهوديت خبره اورتا کوي چې ځین ومن هي تا ته ته داوایم مسلمانو دا چې د تا په اسلام کې داده مشکلات دي او چې دی ورکه چې د تا يهودت دی ورکه چې تا خبره دی ورکه چې زبې خېد منم او کته د اسلام له لور تراشیو د اسلام شکونه او شبهات د اسلام په منځ کې ورته تراشیو پیدا کوي او پیونکاری کوي او بیا په اغبر مسمانان تیرباشي نو بیا بیا خو به منی درشه شک او په دې باره کې دی انشاء الله خپل په انټرنیټ کې قتل شي او قاضي صاحب د موسیقي د جواد دانس او د موسیقي د جواب تبركي او تاليف لیکلي دي کتابي تاليف کړی ش دانس او موسیقي د فطري شدو بيخي اسلام په دبركي سره لرينه اټس واي نه دي کې نه معنا کوي دا نيامره بنه کوي بلکې وېدا دي خوشالي او زهره د ودلایل نشره تراشل چې اسلام د انسانانو لپاره سعادت او نیکبختی او خوشالي غوړي او بداني په انسان طره الله د څنګه ځم خوشاله شاله ساتلې شي په داسي و شاله باندې چې بل چا ته تکلیف نه راشيږي ولاندا منه دي خوره ای خوره ای خپل غد تک تو پر د کی 0 بنور برابرۍ شاته بنه تیرې چاته څه تا ون لشي تانې څه لیکلی شرې دانس او موسیقي د اسلام له نظر دا ولي ځکه چې دا اټشراقي نظریات دي شدی پره ای تو دي فور کولای کی ته چې دې کتاب د چون ناحقسی یا د خلکو مبارکه د خلکو د حقوق مبارکه د حجاب او د نه حجاب څومره مخپټ کو څومره مخلص کو پرده څونه د لاسونه پټ کی بیروند مخپټ پرده که راضی کنه راضی په دې مبارکه او بل خبر سره ګډه وډی کی به پیوند کی او په اخر کې به ورته د عنااته د رسم رواج نقاب او برابر کی او بیا وای اي شي بس د اخنوس یو ملیشری یو د ارملک دی بیل بلفیشن گل وی دی افغانان په جنګلو دی دغه شېره او دا چادری خو شېره ملمنه شې راو ملمنه دی افغانان خپل نه ده تکرار ده او کې خونو بس پښیوی نه شاغل زنه کې پکتنی پښتنې ټوله دغه شی به غږرځي مخونه نه پټ کړی دا مخ پټوله دا شې انده خو بل نه راوړل شوی دی د پردین راجو په دې باره کې دی یو بل کتابونه لیکلي نن کتاب میتابو لیکي شاعری شعرونه میرونه وايي سبب له کتابو لیکي بل ورځ به کوم انګریزم مستشرق کتاب میتاب ترجمه کړي بلورز بیا ګوري بلو بلو چیرته د کوم ټوله نیمه شرشی بیا او مجله مجله خبره کړی ابرز یاته مجله مجله نه بیا چیرته په دفتر مفترق ترجمانی مونږه مانی شروع بل بلورز بیا ګوري د ترجمانانو هغه بیا وایم چې د مغه موسسه یا دغه وزارت د وزارت او دیغه نو ورسته بیا چې ګوري د واندې نه د بیا چیرته موین شي او بیا ګوري هغه بیا ولسیه ملي کارپوشي د افغانستان د چارو کارپو د ټول ملت مخاطبي <تضحي> د فره دې ریڈیو غان د او شروع به کم ځای شوه چې د خځو د حقوق په باره کې کتاب لیکله بس أغنه یو بسکل ځان ته جوړ کوې سپور شو بس ځنه ورور راشو د ټول استشرافي هڅې چې د حکومت تر شا ولاړ دی او په داسې یو شکل باندې په مخ بیاي چې نه په باندې پیږی منګ په نه پیو نو نو تم توجه کېږو کار روان دی ومن غور ته نمو توجه کوي خلک په اسلام به باور نشول شریعت به باور نشول اسلامي نظام به باور نشول د بلچا غواړي د بلي نظریه لپاره قرباني ورکړي د بل نظریه لپاره خپل ملت حلالي وجني کله کو نه وجني تصور کې کوم انسان په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات انسانان و وجل د څه لپاره د کمونیزم نه مال کالو لپاره چې کمونیزم نه معنا خلقو دوی وجل کومونیزم <خالك> نه معنی وو دوی تړلو هځته مجبور اولو زندانونه کې اچولو زمبي خورلاندې کول ولی کومونیزم ولې نه معنی مسلمان ته دین عقل وو دین مناقشې لراله ميدان تراشو سره وایي خو ستنه به کې کدی تاسو سم وو بیا به سره ومه کدی ما سم وو توبې را فرهمونه نو یې نه زه زور به در باندې مانم عقل مخالفت لري دا زور در باندې مانم اماغه چې زور د منلو لپاره 2000 نه انسانان وو شلکه انسانان کوم انسان د کومونیزم لفهم او د فکر کړه چې تاسو د خرابې په لار کې تر شلو لکه زیات مناسبان واجب د یو افغانستان ته په نورو ملاتاتو کې تاسو نو امریکا اوس د دي دموکراسي د دي خرابې د فارچ دموکراخه داخلك دموکراسي نه معنی په زور به پېمن منان. نه کایمنه په نه وایمنه منان. نه معنی بم درڅ د رخصې قوم کرو د رخصې قوم بدو پنځو درڅ د رخصې قوم او په هر دول وسيله د دې ته ته به ده معنی وروا خبره ته را ش چې خبره وککوو سره توی خبره عرض نه ی دما ووم نه خبره کو یور دما ووم نه چ تو خبره ته راشه ته سره پو کوي په نار تا سر د زهه خبره ووو دغس ی جهې جوړ کئ او خلکوون مسلمانانه د ځان سره دروللي دي ولې دکه وي په اسلام باورې دي په دموکراسشي باور راغلی دور دا کارونه چا وکو دا ټول مستشرقونو یو خطیز وهان کول اوی د شاگردان روزل او شاگردان به نور روزل به نور روزل نو دي. او بل اخر مسلمانان په خپل دین باندې بي باور کول د دینی هدف د استشراق یو هدف دی دینی هدف نه دوه اړخونه مراد دی یو دا چ مسلمانان په اسلام باندې بي کول او دوی دا خبر چې مسیهانو ته د اسلام په خلاف مواد ور برابرول په اسلام باندې د او د نقد د فار مواد په لاس دیم هدف د استقغه پوې هدف سکري پماري هدف په دی معنارانې چې هر دولت چ غوا او بل دولت تخیل کي یا هرر ملت چغاې بل مللت تخیر کې نو باید د دغه ملت چهی تشول غواي دوغی پهژه پوه شي دغوی ملکان معلوم مشررانور معلوم قوممي جوړه دی ور معلوم وي پارخ ور معلومه د دایر او عمل معلوم وي نقطې او معلومي سر سررو ل کمم ځای وککووم او بیا داور معلومي چڅوک په پیسخت ل ک چوک داره ولا بیا داور معلوم چلارې په دی وط ک کوې دي داور معلومي سلوونه چرری دي تنګي چرری دي داور معلووي چ کومهقبله کوم کو کوم خلک کم زورې لري هغهه ملیشه کولی شي تا چې هر ملت کېزې خلک داسې دي چ هغهه په م شتون کې ببیخی لري چا هر څوک را شي دوی ورته لاستړلي ملی کمنستان راشید بیمه لشه توپ امریکایان راشید بیمه لشه توپ ځین قومونه نشي خصوصیات دا کومه لشه توپ نو د اره مشانه یو يو قوم یو لک شان نه وي په هغه باندې یوه لک بونه استعمال ایو یوه لک فوزه بسر او بیا هغه وزن او ترغو وسه تابیکای پچ دوی معنویات او روحيات در معلوم شو درته رواني کیفیت در معلوم شو یوه لک دالری مرګ دی ملک شه پچد کی کده بلته ګوره ثبات ټوله به رغونه پرته کړي ويش من نخطط لكل دفاعك اذا تبدلت سوقك فيولك فوز بان الاستشراقيه يولك بالاوراق التشغيليه يولك الاوراق اللي تندار الاوراق مال كانت اورس لي يول كورولاجان داك بنيوخني وجره مجرهه تازه شي انشاء بجود مغرطه وديغرتان مديغرتانم پیدا كيور خلاص شو خبر التصخير شو نو عسكري هدف دي الاستشراقيه وهدف عسكري هدف دي عسكري مقاصد اطر معلومات طيرول نقشيط طيرول دي خومونو وخلقو وشخصيتو اغه روحیت دا ځنته معلومه ول او بیا د اغه فرانه کې یو ستراتیژي او پلان دا چې جوړول شکله نو هر څه په مخ کې پراته وي دا لور معلومه شه د پلانې کې له پلانې کې ترمن 100 کیلومتره مسافة او بیا پلو نه څومره دی پلچکونه څومره دی غیر چرته دا کندو چرته دا کاري چرته دا چینا چرته د پلانې غره کې چې نشته کنه نشته که دا خلک چې واخلم نو بیا څرخه کې گزاره کوي الته چې نشته دا ټول مخکې نور معلوم دي او دا څاور معلوم کړی دا هغه مستشاری کنه چې دلتا د مسلمانانو په مملکتونو کې وڅیږي، گزارکې یې جبیلز د کوي، پانتنونو پا کې استادان دي، په معاهده کې استادان دي په ادارو کې دي، ادبياتي دي وطول... او د قومونو په اړه کې څېړنې کوي، د جغرافي په اړه کې څېړنې کوي، د اقتصادي منابعو په اړه کوي، او بیا د دینه دغه کتابونه لیکي او دا به په خپل مملکتونو کې دفاع او د جګړو وزارتونو توګه او خارجو وزارتونو توګه او هغه پران معلوماتو پرانای کی په لسې استراتیجی جوړوي او غبي خپل فوځونه په پلاس ور کوي وای چې اوس نو د درو واخله ته ګور او په مخځه کدی مزدور په کارو اغه فلاني خیل خامذوري کوي کدی ملیشا په کارو افلانی فلاني خیل خام ملیشا ټوب کوي او کدی څو خریداري کول اغه خیل به زم خپل قیمت خرڅي کدی ملا په کارو فلاني سره یو تماش کې شه ګریم خو غټه ده پګړیم خو غټه ده خژ به ورم د خپلیم خو غټه ده تازه ده دلاییم ک ډیر بس درې درنه ډالر یا درې نه کډالر د نورثت نه خلاص دې پوښه او دې ملت پوهاوي دا چې درته پوکې دا دم کې چې دو چوخه په ونه وکول لټول وځي تی بیا اوسه غړې مړې کملہ په کارو نه پلانای کم شیخ الحدیث په کارو نه غفلانه ده کم شاعر په کارو پلانای کم ځوان شاعر په کارو نه غفلانی شر به تماش کړي دا ټول دې مخکې نور معلوم کړی و چې د ریډیو کې چالو ول نه نه تاخه غفلانه اید کدي اخبار او مجربونه چالو ول نه لیکوال غفلانه اید ډیر کله نه پلانږي خبرون هم چلول دي مجللی هم چل وي چلی شي بس خداري که نورروغه معامله ده دا. دا چاور معلوم کړي دا, دا. دا, دا او کسان سرهکه مرو چنج غ م داتهده میلادي خاو لاندې خوېدل کله په یو موسی کې کل خیرره موسی کې کله شریه موس کې کله ی پانتو کېدي استانې کلی بله تعلیمی موسوس کې کلی یو بله بی موسی کې بد دو د شایان طول د د شایان کوول او هغې ور معلو نو no, استعماری عسکری فوزی هدف دی او دا اکثرت کیږي چې دوی تخویر شرق پر معلوم وي شرق ور معلوم وي چې دا کار پیو کوي کنه چې شرق معلوم نه وي مطالعه کړې نه وي چړلې نه وي نو بیا به دا د no, دا ودانه علمات دبلکمطي نو دا د استشراق یا د خطس پوهانی فوزی یا استعماری عسکری هدف دی بل هدف سیاسی هدف دی ځینې مملکتونو په خپل سیاسی تړونو کې شامل اول د خپل سياسي مقاصد دپارې افکار چول دي نور او قمتون او يا نظامونو سره جوړول يا ورنول دي غوي سر سولی ته ما د کول يا جنگول او بیا په دغه وتن کې دي شياشي احزاب او افکارو افکار د پاره زمينه سازي د خپل سياسي افکارو او فكري عقایدو د پاره الت تولني او ادبياتو د فکر دي خوراوي مراجع پیدا کول ترڅو چې پراتن کې کې بي دغه خلک نظام یا فرلمان يا انتخابات يا یو بلاره منځ کېږي چې بیا منګا فکر تیار دي مخکې نشي شیا شي جهتونې جوړ کړې وي دهم دي د مستشرقینو یو هدف دی شیافي هدف دی د استشراق هدف دی بل هدف د تجارتي یا اقتصادي هدف دی تاسو معلومه څه چاروپا مختصره واره غوندي قاره ده نیمای دي و اور بلند دي نیمای دي و بول بلند دي ټول جزيره جزيره خلګ فکر ډیر دي مملکتونه یې واره دي ټول اروپا شرب راجمه کې نو دا د م سره غاییر دی ل بیا او د مراکش با زه باندې شي درلو هم کتونونه چې پرایې پیون دی کې نو ټول عروپاتې نه جوړږي دوه ورورکې خلک بېخ یل دی خو سنع په کې ډر ده ماشینونه ډیر لري تکنالوژي پهې ډېره ده ترخ به کې د خلکو ډېره ده هغه نو د خام و مواددو د پااره ضرورت لري چې باید خام مواد پیدا ک منابی پیدا کې نصف پیدا کې تیل پیدا کې شکاره پیدا کې لګې پیدا کې ا خپل تجارت تر رونق ور کی دلته مارکیټونه جوړ کی د دې خلکو ضرورتونه ځان ته معلوم کی چې څه شي څه شي د دې خلکو ضرورتونه دي څه شي پکار دي څه شي اخلی اخلي څه شي نه اخلي د دې شان استشراق یو بهتري نظریا ده چې اغوي په اقتصادي لحاظ باندې د اسلامي نړۍ مطالعه کوي بیا دلته ځا معلومه وي چې دلته منابع کوم دي زموږ کله اند کوم منابع دي دزمکه د پاش کوم منابع دي دبرې کوم دي لرګي کوم چشنده چرم چیرته پیدا کیږي وړي چیرته پیدا کیږي زراعت چیرته پیدا کیږي مارکیټ په کوم ځای کې ده ایجنټان څوک کېدلای شي لارې په کوم ځای کې خېدي لنډې لارې کوم دي ورګاډي لارې کوم چې دلای شي سوران کوم ځای کې ووهمه تنل کوم ځای کې ووهمه زیرزمینی لارې کوم جوړه کما او د کښته د دراوله د پاره سامان لري تم ځای د کشته یو دا کوم ځای کې جوړ کما بندرګا دا ټول هغه اقتصادي اهداف او مقاصد دي چې تجارتی استشراقي په خدمت کې دي هغه د تریاشتهم سامان منجه دي او سامانانو قواعد د سامانانو ادبيات د سامانانو رسم او رواج دا ټول شانس دي چې ځای کې نو بیا د معلومات ویشي الټي تجارتی او صنعتي کمپني ته په اختیار کې ورکړي اغوی بیا د امدوو ضرورتونو او امدوو ته قضاو پرانا کی خپل متا خپل پرودکشن مصنوعات د ډیزاین مثال ذکرتا وای او څنګه مثلا فغور کی وشیږم او یازه د بخښان په درکه وشیږم او یازه مثلا په هلمند کی وشیږم یا په زابل کی وشیږم او ته یاره روان قسم پتلونونه وارد کی زبردست چتم چیو او جوړه او ته په پاریس او په لندن کې زرګون و ډالره کېږي چې زابل ته نه راوړل ګومان مې نشي چې پینځه جوړین نه واخله بس ټول و در پشایم زابل ته پطرن څوک څکري په هلمند کې پطرن څوک څکري نو بیا د مستشریخ راځي دا سیمولټۍ د توایس دی ښاوه کوله باسه تر څو چې د پکاري څې دی ودونه کېد شي ښکاری په کوزده کېد شي پکاري په مړو کې څېب پکاري جنازه کې څېب پکاريږي نو بیا دی مثال ته توګه درته د خپل معلوماتو لیکي چې دا ټول کمپنۍ ته وایي چې زه د نوې شپې د جنازې نه نماز نه جوړه دي تا مطلب خدای دې چې متا دې خرڅې شي پیسې راځم کې کنه دا خلک په خپل <سؤال> مخه دې ته نماز جوړه ځبردست دې واسکټونه ټوټې ورته جوړې ورته جوړې که پاجونه دا دوی اخلي صفلي دغه ډول ورته جوړې که دې دې دغه ډول دي هغه ډول بوتون دې نه دي خوشاله کړي تیرانه غو نه تیرې تیرې پوزونه راوته لي لکه مالم شاکر بوتونه په خوابه کې ورکول وګدې وګدې تیرې تیرې پوزونه به راوته لي کې خانابات <تسجنس> مګې هغه مې په کار دی ته دا څه سپلی ور جوړه کړې چې د دې منځخه غره نه دی چې جګل د زمکه او ودی الته ور جوړه رنگ دې دې داخ وخت دی دا د رنگونه دین نه دی خو په ودونو کې دا څه هم خوښ او موټور ته <تسجنس> جوړوي نو دا شي ټټ ټټ موټور ته مې جوړه کړه دا ټټ موټور جاپانو دی وارو سره کو نه جاپان او دا سره سم زرافهونه موټور سره جوړه چ دوه متر تیغه باندې هم دا شوخهږي بیام یسانو لګيږي ور باندې داس موتوراته جوړته دا ټول معلومات دوی ورته دي هغه نه ور کوي ته تجارتی او صنائتي کمپنۍ ته چې اوره څه دلته کوي ویني کنه د حالات ویني دلته پول نشته دلته وبدي دلته تیږي دي دلته غرونه دي کندونه دي پیچو می دي کند دي بل دوی ته داس موتوراته جوړکه سپر دی کی رواني سره ته نه چليږي زورځید ریمولځ بیا ورځول یا ناخدي د سپلوانان سیمرغان ورته جوړ نو دا د توي تجارتی استشراق دا تجارتی استشراق بیا د ځنکه لاندې منابع د ځنکه باندي منابع د اورونو منابع د اوبو منابع د تېلو منابع د غازو منابع د ټیګو منابع د وړیو منابع د چرمونو منابع کخت او د زراعت دا فلاني ملک ډیر ووبدي او ډیر ځمکه دي دا ځمکه تنه په او بیا ځانت ته کې غلا وکري او دغلب بیابلته په دوی باندې خرچې یا غنم ته نه واخلي پلار کې غنم, غنم دي د غنم ته نه واخلي ماشه دو نه لري بس ی وازه دوی جوړی ت پخي تاسې راړ یاغ را. نه بیا کلچینې نوبا یا سووجیمته نهبا یا س نه مکارونی جو د س کې جوړ کوي د سنه کولچ جوړ کې سنه بیا داې او جوړ کې سنه دا او جوړ کې س میچ جوړه کې ی بلا شویان د اما جوړ کئ او دغه څه رپې باندې خرج کړ یوه مه‌ن غنمت نه په پنځه روپې باندې واخله بیا څل ګراما شریلا کبیر ته د بیا په دسر کې خرج کړ زکه دې بچان دي مند دنګر کې دنګر کې وچه وچه دي زکه زای مواد چې باندې پرمې دي خپل بچان په ګډه نشمړولای کنه نشمړولای نو دغه شریلاخه بس زای غنم غنمت نه واخله په یو څه ترتیب باندې جوړه ول رنګ منکه او بیا یوه مه‌ن وکی روزیته نه په پنځه روپې اخیستله یا سل ګرام موږ د په دوه صورتو په خپرفت. نسلي تا په و او اخلاص وو شوکار. دا ټول کارونه څوک کوي؟ تجارتي استشراق یا صنعتي استشراق. منابل ته او ادم منابل به دوی التا په کارو شي. اهم لدې زن خام مواد شلي او اهم لغه ځنه پخ مواد. پخ مواد د موږ ضرورت مطابق او خام مواد د دې ضرورت مطابق. دا وري. دا معلوماتي څنګه؟ تجارتي استشراق، صنعتي استشراق معلومات. او معلوماتي. او دغه دې پرلار لار څهر او دا مرته واي چې <تصفيق> بس د غفلامه غړ ورته سورای کزه کتل دغه زنه دغه مواد चले د مواد چې चले نو شدا په دې در اوړي 2 کیلومتره غرد د 2 مشرف ده دونی تاوان ده دونی مشکلات دي دونه خطر ده او 2 کاله دی تا 2 تلف باندې لګي ځکه لارو وغدده بس د دې مشرف یو لاسمه درخه وړه ده غرتي سورایکه چې سورایکه الحمدلله پر امن شوه هم کلونو کلونو مشکلات حل شو لارې لنده شو مصرف کم شو د تیل مصرف کم شو خبره محفوظه شوه او, تونال و دي دي دي دي أو دا دغه تونل کرهول غواړي چې د دې مدیر تیریږي دغه څه سمته اخله دا تونل د تجارتی یا د اقتصادي استشراق لاندې چې دو دولتونو ته او دو کمپنیو ته د ملټینیشنل کمپنیټي ورکوي او غوی بیا دغ نه کارخري بل دوول استشرراق یا ختی کو یا انتلزمغ بیا خال سه اعلميژ خاص بس اروپې زي ن خلک دي آلمان دي پوتونون استپان دي محقیم دي دژون وز خد معلوخ ده واې خپل معلوماتاتې خل زوق پوور کې کله د انظامو د اندزم پهبارره کې مطال کې کله د اسلام په باره کې کله د شيوواې کله د سنی په باره کېوا چې خپل علمي زوقوا هغه اابريې او یو نه وامميدانته را با که <تصحان> هم چې هدفونه بللې داخلا او ضغط دا دي او الخليج دې دا یې موږ مستشرینه چې مسيحي ګریشات انګیرنه نلري استعماري ګریشات وانګیرنه نلري اقتصادي ګریشات وانګیرنه نلري بس واقعي او حقیقت مالون کډیر خلک دې خپل تلاش سره له نو ضغط خلک دې اکثره مسلمانان شي دیش اسلام او د اسلام او د شرق وضعیت او د مسلمانان تاریخ او د مسلمانان اخلاق او د مسلمانان تاسییر په ول بشرې ټوله نه باندې دا وکورې نو بیا مسلمانان شي ډیرر مستشرف داشي دي مسلمانان شوي دي اروپانو عالمانو کافرانو، مشریانو یا یا مکونستانو یا یا هودیانو درسته بیا مسلمان شوي دی د اسلام په باره کېلو کتابونه لې قرآان ترجمه کړی ت تایر لکلی کتابونه ترجمه ترجممکي د اسلامي نظام دپارې دي ډیرر کار کړی دی کتابون لیکلی خلکې لي دي اسلامي فرهګي غنی کړې دي خپل تالیفات وبنده هغه به د مسلمانانو ورونه شي د مسلمانانو مشران شي نو به څو هدفونه هدف د عسکري هدف او سیاسي هدف او تجارتی او اقتصادي هدف او علمي هدف د شهم دوی د دوی د استشراق اهداف تشکيلي هدف کې د دوی ډیره توجه ده ځکه د اسلام نه پوهېږي کدي پرونو تاسو ته ویل <سؤال> شي اسلام په مخکې په تا ورغله اوس بیا روان دي او دا ورداش نه روان چې موږ ورو دوه په خپل زمنه مسلمانېږي خځې مسلمانېږي علماي مسلمانېږي پروفیسورانه مسلمانېږي خلک د اسلام معقولیت ویني پکه جورنالستانه مسلمانېږي سدلته ته باندې کې هم بس یو څه لشنځای ورخلي څارته به تلاش یار یو خو سره او بل به چې وخت و خره او بل به بس لیر نه یو سلام راشه دراجه سره به شه را تکي خود نو معنا دا چې کد د دي اخلاق مې د خوښي دي سلام شي ديالت مسلمانش نو یو ژورنالیس ته اوګياب د اسلام لپاره کار کوي داوت نو سوي نه دا ور د دي لدينه په ویره کوي چې اسلام په خپل ډول د مونږ سره روان ده کوم مسلمانان نه روان اسلام را په سره روان ده نو د اسلام د مخني په خاطر دوی د شریعت د دلایل او د شریعت په اړه باندې خلک شک من کوي الته 파روفا کوي او دته په اسلامي نړۍ کې دغه د گمراه فرقه نظریاتو د خبرولو لپاره ډیر کار کی په مسلمانانو کې څه گمراه فرقه مڅ کې تیر شي یا اوس روان دي د دې گمراه فرقه نظریاتو د خبرولو لپاره کتابونه چاپي او د مراکز جوړوي کتابخانې ورته جوړي تلویزیونونه په لاس ور کوي اخبارونه ورته جوړي رادیوګانې ورته جوړي مکاتب ورته جوړي په هنتنونو جوړي ورته استادانه روزي او تاسو ګورئ چې څو گمراه فرقه کې دي اغه دغه مستعمرونو د توجه ور هر چېپار اسلامې ملکې چې دي د دوی تووجو په با اقاتو بندې ده په نام مسلمان یا یا تهه عاقياتو چې ځانته مسلمانان وایي خو رستینې مسلمانان نه گمراه ګم را فکر لدي د اسلام په ربان اوهغوی ت چېي ډېره تووج ده او خپل مادی وشالي د موغی خدمت کې کړي دي او د خپل میربانلا شي د غوی په سربانند دی, دی نور مسلمانان ته و چې دو نه او هغې ته وي ندغه دی وخت بلاد نه ژر شپې غوړې اسلام یو روحي دین دی وې دا نظام او حکومت نه لري او نه نظام او حکومت غوړي بس اسلامي اخلاقی او روحي دین دی او د انسان رابطه دی الله سره جوړي په څونور دنیا به شر کې اسلام غرض نشته ځکه اسلامي معنا یو روحي دین دی یو سیاسي دین نه ده او بیا دا وایي چې سیاسي اسلام علاوه د سیاسی اسلام په اسلام سیاسی سیاسي کله نه د اسلام شروع سیاست شوه ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د الله پیغمبر و هم د مدینه د مسجد امام و هم د دولت رئیس و هم سر فوجونو سرلخترو هم د امت پیشوا و دا ټول کارونه رسول الله کول تر دوی سره دا ټول کارونه صدیق رضی الله کول بیا انا رضی الله عنه کول بیا نور صحابه کرام اسلام کو شروع شي شي شوه ده نو د چوه سو د سیاسي اسلام طرفدارانو او د غیر سیاسي اسلام طرفدارانو اسلام کې غیر شي اسلام په خښتانم هر اسلام خو د دې استرخي اسلام ده چې نظامي تي وسلې حکومت تي وسلې فوج تي وسلې واسو اختیار تي وسلې دا څنګه خو اسلام د نظام نتلیس کولې جوړ چې د کمنینو د دې اسلام په داسي اسلام ولا خو دا خطرناک خلي دا بد خلک خو اسلام سیاست دین معنويات عقیده اخرات تجارت دنیا نظام فوج عسكر ده هر خپل لري او فلارتکه پورا دی خو دوی دغه بلیغات کوي او د دې لپاره خلک روزي او نصابونه کتابونه لیکي چې اسلام یو روسي دین دی بس زړه پاک شاته نور په لاس او په خو په خپل کول دا که بس زړه پاک شاته دا زړه پاک شاته خبر دا د شی و شیطانې خبره ده زړه پاک شاته زه ته <تصفيق> څورم یا بل سترګو ورځي یا بل غو ورځي زه خو بشه یا بل سترګو معلومات ورځي یا بل غو ورځي یا بل لا یا بل پی ورځي یا بل جدي ورځي یا به شوندورځي یا به ورزی یا به رنگورځي یا به ویورځي فزړو دماغ خدا غشایندي د خوشرونو خالی ته دي نو چې دا به ټول په فساد کې اختکړي دی چې زهره پاک شاته دن کوم خبره شو نو هغه ته خو د فساد د مردار او وبوب یې لیدي او سره کړی دی او بیا چې زهره پاک ده دن کوم پاک واله دی توګه ته نو مې د صلاحین ګرځېدلای نو حساب زر څنګه پاک شي چې مونږ نه کوي او داس نه کوي الله ته نته شېې ګ جي. د خیاللی په اسلام باور نه لري کوفارته ش کې ولاړې مسلمانان دی بدی شي جهاد مشاهد دی بدی شي او مورله زه د پاک ده دغه خو نه بیا بلله ده هغه هم د خپل د للب د پاک کوالي دغه کو وایي شه خیرون می نو جوله دم نه خبره یادیمه خبره دو دا کوي دا مستشرین شو په اسلامي یوادونونه ک خپل ض خوروي هغه داې شوایي وایي اسلام د سوولی دا خبره نو زونه ډېره شوي ده, ده. بس په هرڅه کې اسلام د سولي دین دی امنې دین دی اسلام د دي سولي دین دی اسلام یقینا د دي سولي دین ده کو د مسلمانانو د پاره ده د دین مده چې تد راځي د دی وحي د دی وزن د دی د بای کور د تننیسی لور دی په تکایې مور دی سرتوري د شپه تختوي نظام دی ورتلنګي اوګه د پښتنو اسلام رسوله د دي سولي دین دا خدای اسلام خدای رسول دیندا اسلام خدای دفاع دیندا د عزت ده د جنگ ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تیاراتیا او زیاته غزوی او جهادونه کړی دي د په لکونو صحابه شهیدان شوه شايد دي د اسلام د نړۍ تشخیر کړی فتح کړي ده د 16 په سول بنکړي سول ده د مسلمانانو ترمن رحماء بینهم فکافرانو بنا اشدوا علی کفار الله پر وغلظ علیهم شخت شتې باندې شدد شتې باندې اسلام د رسول دیندا اسلامي قناديسوول <سؤال> دين ددم سلمانانه د پاره تخپل منې دکوفاار سره سولي دين ده لکوفار سره د سوولي دن پاه ختېده شته پخپله ه دوده او زه پخپله ه دو کې چې ت د ما کورتهاجي ما وه دبي ح س پخپله وقع اختار کوي ما له هرته او بیاه چې اسلام د سولي دن د تن وصول سوه ووا داک ممس داخوا اح مقتو داغ بخي انسانت لمشي کم اغ ده داس چ هرر بچي شي چربلي راوني شي نور ببر رشید به سی دا منډکی ځانرته ببر کی خېز کې در باندې چرګه ته چورګه ته دلنګ چرګه چرګو راونی سه چا غطا پرېګدی ته دې مرغۍ به چا راونی سه څونه چي جوړي ته دې خړکو ته راونی سه خړکو ته تراونی سه ته دې غواز به چا راونی سه څونه نه فکرونه وایسته کوي دا ځاننه دفاع دخلها شدنا دفاع دغه او ستري غريزه انشاء الله په حیوانات کومه شغل تماله حیوان نم کومه یي حیوان بلزمن دفاع کي او ماته ايش د سول الدين بتو تنوستو پکيده شدادي سول الدين چرګنم کمزورې شم چنچننم کمزورې شم د سول الدين میګای شي میګای هم څه څه شرب بنرو دستي تقدر کي شي شي د مراد د سول د مسلمانانو دفاعه کفر سره د سول خسر سره د دې جگړې دین دی د غلزت دین دی شدت دین دی الله فرمایشت دی وزنې ترسو شد دین ټول الله شي وقاتنوهم حتى لا تكون فتنه يكون الدين كله لله خسر سره د دې قتال دین دا هغه استشراقي نظریه ده چې په و اسلامان د سول <سؤال> د اسلامان د سولی دي د اسلامان د ول د خو د چاله پااره چا سره ته د هر سر د تاپ وواې شو بیا ته وشي دا د سووللي د ته نو او سووله سره کوه په د باره ک بیا دوی ډر کسانه په کاره په نامه د اسلامي تنظیمونو په نامه د اسلامی شخصتونو په نامه پرانو په نامه دی په نامه ډر خلکې په کاره چولي دي بل دالار چاچ کړي او دوی لګادي لکه اغه زنه لاسپیکرونه نوی شاو اواز کی سکتی لري بازارونه کې دا غاډه ماډل <سؤال> کې لګولې سره بیگم ورتنه چې لاسپیکر خپل ناری وي یو بلتی ورنوي کا شاو ځکمزورې شو دغه بلتی کې واچو بیا هغه تازه شي بیا د اواز پورته کیږي ډېر شو بیا بیا هغه چرڅکه هیڅ نه سولې دیند بس دا شی نه پیرا کړی دي سب او د لاسپیکرونو په هیڅ نه کوي یو ځای بلتی وربدلی اوله په دې ورته شب کې مېموري کې نور عزتي باعث اور بدلاوي وي خپل ناري وي تخپل سودا خرڅو نو دا تقریبا د استشراق د اهدافو يا د استشراق د تاريخچې د تعريف او د استشراق د کارو کردار په باره کې مختصره خبره او دا چې اوس مستسفین دي په څو دوله دي څو څوګ دي کم دي تخوانی کم دي او سنی دي د دوی نړیوال مراکز کوم کوم دي چیرته دي او با افغانستان باندې وسنۍ وزیر تاثیر څه شې په اسلامي نړۍ باندې خپل هم اجمالی خبرمنغو کوله دا یوې بحث دی د دې بارک فقط تاسو خپل ذهن کې د استشراق یا د خطر یا د شرق شناسي یا د اورینټاليزم کلمه په خپل ذهن کې څنګه وای نورم چې هرڅه دا کلمه نه ده بل بسغه کتاب شلټوي بس هغه کتاب شلټوي دی او کال یوه م کال دوکلو ورسته د تاسو ذهن کې به با د دې بارک یو بلا با شې نه ترجمه نو دا تقریبا یو کلی په حساب باندې تاسو خدمت کې ما عرض کړم او دا کلی نور پلاشک ولې شي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 دیا شری وی لکې اسلامي مناعت و فزان کې پیدا کي هغه قوت و فزان کې پیدا کي چې تا ویل کېدو ته پرې نه دی او هغه ماغه څلور شهند چې ما ده حديث ده سيرته نبوي ده او دي سلف دي عهد يعني شرفه دي, دي زماني اسلامي فهم دي هغه زمانه کې اسلام تخلق حکومت فهم باندې قائل و نو دا, دا مختصره خبره و چې خدمت کې ما عرض کړه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اې